Meglepetések Hughes működésbe hozta a mechanizmusát, és a következő pillanatban már ő is a szűk folyosón volt, ahol a menekülő után vetette magát. Az állarcos keresztül rohant a kriptán, és eltűnt az egyik koporsó mögött. Mindössze néhány másodperc előnye volt, de mire a detektív a kriptába ért, a fal bezárult a menekülő mögött. Gonosztevő azonban nem számolt azzal, hogy a detektív már ismeri a járást. Hughes hosszú is serényen végig tapogatták a falat. Amikor a megfelelő helyre ért, a sima kőlap olyan erővel fordult ki a helyéről, hogy a detektívet majdnem leütötte a lábáról. Ismét szűk folyosó következett. Hughes végignyargat az alagúton, és kiért a szabadba. Sötétség és köt fogadta. Egy ideig céltalanul járkált a sziklák között, de azután feladta a meddő keresgélést. Érezte, hogy a gyilkos nem tud visszatérni a kastélyba, és így abból a tényből, hogy valaki hiányzik, megállapíthatja a merénylő kilétét. Ez a számítása azonban nem vált be. Kiderült, hogy senki sem hiányzik a kastélyból. A detektív rossz kedvét csak fokozta az a körülmény, hogy Stone sebesülése elég komolynak látszott. A seb nem bizonyult ugyan veszélyesnek, de fájdalmas volt, és kátolta az őrmestert a szabad mozgásában. A legnagyobb meglepetés akkor érte a felügyelőt, amikor kiderült, hogy a címer pajzs eltűnt a helyéről. A merénylő kihasználta azt az időpontot, amíg mi szobáról szobára jártunk és újra behatolt ide. – El szerint a gyilkos most már biztonságban érzi magát? – kérdezte az őrmester. – Sajnos igen. – Abban a meggyőződésben él, hogy a pajzs eltűnésével az új lenyomata is eltűnt. Miután új lenyomatok nem voltak a pajzson, végeredményben nem veszítettünk semmit. Persze a nyomozás sem halad előre. Ott vagyunk, ahol voltunk. A kezdet kezdetén. Hughes rezinnált töpengésének pengésének halk kopogás vetett véget. Az ajtó kinyílt, és Erik Mézön állt a küszöbön. Az atléta termetű fiatalember arcán zavart tükröződött. Miss Bollingbrook, véget jöttem, mondta Mézön akadozva. Úgy értesültem, hogy nincs jól. Tegye be az ajtót, bár nem éppen titok, amit kérdezni akarok. Mióta szereti Ellie Bollingbrook kisasszonyt? A fiatal ember a fületővéig elvörösödött. Úgy gondolom, ez a kérdés nem tartozik a nyomozáshoz. Ezt nem merném határozottan állítani, jegyezte meg Hughes. Ha az ember a gyilkosság indítókat keresi, akkor egyetlen kérdés sem lehet hiába való. Mason arca még vörösebb lett. Csak nem engem gyanúsít a gyilkossággal? kérdezte. Hughes elmosolyodott. Erre határozott nemmel felelhetek. Eszembe sem jutott ön janusítani. A fiatal ember láthatólag fellélegzett. Akkor mi szükség volt az előbbi kérdésre? amelyikre még mindig nem kaptam választ, jegyezte meg Hughes. Ön szereti Bollingbrook kisasszonyt. Feltételezhető, hogy egyes emberek nem szívesen nézték ezt a vonzalmat. Sőt, akadtán olyan is, aki a Lord halálával akart véget vetni ennek a szerelemnek. Bollingbrook végrendeletét eddig még nem találtuk meg. Valószínűleg Ellik kisasszony a vagyon egyedüli örökese, de az sem lehetetlen, hogy más valaki. Az első esetben önt kellene gyanúsítani elsősorban a gyilkossággal, a másik esetben természetesen erről szó sem lehet. Például bosszú, vagy esetleg őrültség. Ezekkel a példákkal csak azt akarom bizonyítani, hogy sok feltevés lehetséges, és a jelen pillanatban még én magam sem tudom, hogy melyik a helyes. De most visszatérek az első kérdésemre. Tehát, mióta szeretik egymást? Több mint egy év óta. Hangzott a kényszeredett válasz. A lord tudott erről a vonzalomról? Azt hiszem, sejtette, bár sohasem említette. Általában nem csináltunk titkot a szerelmünkből. A napokban akartam megkérni Ellie kezét. Kár, hogy ezt nem tette meg, mondta Hughes elgondolkodva. Sok kellemetlenségtől kimélhette volna meg magát. Azt hiszi felügyarul, kellemetlenségem lesz. – Biztosan tudom – hangzott a válasz. – Holnap már nem egyedül fogom vezetni a nyomozást, és nem lehetetlen, hogy kellemetlen gyanúsításokban lesz részem, különösen akkor, ha kiderülne, hogy Ellie a hatalmas, Brook vagyon egyetlen örököse. – De hisz ez képtelenség – fakad ki a fiatalember. – Aki ismer, azt tudja, hogy a csirkét se tudnék megölni, a pénzre pedig nem adok semmit. Ha elli szegény volna, akkor is feleségül venném. Mízom felháborodása őszintének látszott. Hughes megveregett a fiatal vállát. Ó, most a legfontosabb a nyugalom. Holnap elmegyek a lord ügyvédjéhez. Úgy tudom, a közelben lakik. Igen, át ellenben a szigettel a városkában. Hughes bólintott. Well, tehát motoroson könnyen eljuthatok oda. De ezzel kapcsolatban egy kérdésem volna. Hogyan lehetséges az, hogy egyetlen csónakot sem találtam a szigetem? Ha például valaki sürgősen el akarja hagyni a szigetet, mit csinált az illető? Ebben az esetben a vártornyára tornyára kifüggesztették az ászlót. Ez a megbeszélt jel, hogy odátról a kikötőből küldjék át a motorost. A lord kívánsága volt ez. Ő nem akarta, hogy rendes közlekedés legyen a sziget és a város között. Értem. És az élelmiszert hogyan kapták? Három naponként egy csónakoshoz telt a szükséges élelmiszereket. Neki sem volt szabad azonban partra lépni a szigeten. Ahol mit a szakácsné és az egyik szobalány vették át. Mindez érthető, ha tekintetben veszük a lót különleges lelki állapotát. marogta a detektív. Szívből sajnálom, hogy nem tudtam őt megvédelmezni a kegyetlen gyilkostól. Hughes utolsó szavainál feltárult az ajtó, és Hamilton doktor lépett be a szobába. Elik is az, kisasszony, teljesen jól van? újságolta. Alszik? kérdezte a detektív. Nem, a akartam neki adni, de visszautasította. Most egyedül van? Igen, nem tartja helyesnek, felügyelő? Őszintén szólva nem válaszolta Hughes határozottan. Maison hirtelen megragadta a detektív karját. Gondolja, hogy fenyegeti? Nem tudom, válaszolta Hughes kis szünet után, de az elővigyázatosság soha sem árthat. Majd én örködni fogok az ajtó előtt, mondta Maison gyorsan. Remélem megbíznak bennem. Hughes kutató pillantást vetett a fiatalemberre, mintha lelkében akarna olvasni. Nem bánom, mondta rövid gondolkodás után. Aztán magára vesse, ha valami baja történik. A szürke köttakaró szakadozni kezdett. Hajnalodott. A tenger még mindig háborgott, de a hullámok korát sem voltak már olyan magasak, mint éjszaka. A sziklák között két sötét alak bukkant elő. A kastély előtti öböl legalább 50 ard mélyen benyúlt a sziget belsejébe, és pompás kikötőhelyet biztosított a rendőrségi motorosnak. Az egyik árny előbukkant a sziklák mögül, és óvatosan körülnézett. Senki sem mutatkozott a közelben, a kastély ablakai és sötétek voltak. A roppant épülettöm komoran és némán magasodott fel. A sziklák mögül leselkedő ember tekintete most a motorcsónakot kereste, mely sötét kabinjával és elhagyott kormánykerekével csendes elingatódzott a vizem. Néhány másodperc múlva a leselkedő án intett a másik árnyak, és mindketten megindultak az öböl felé. Egy kötél segítségével a csónakot egészen a parthoz húzták. – Minden rendben? – kérdezte egy dallamos hang. – Well, azt hiszem, sikerült a dolog. A következő pillanatban a két árnyék már a motorcsónak fedélzetén kuporgott. A magasabbik felhúzta a horgonyt, aztán a kormány kerékhez ült. Halk beregés hallatszott, a csónak orra az öböl kiárata felé fordult, és csak hamar kiért a nyílt tengerre. Merre megyünk, Mr. Mézum? kérdezte egy gúnyos hang. A kormánykeréknél ülő férfi hirtelen ilyetten fordult hátra. A kabin nyitott ajtajában Hughes felügyelő állt, kezében revolverrel. Őszintén szólva nem önt és kis kisasszonyt vártam mondta a detektív gúnyosan. Azt hittem, hogy a gyilkos megkísérli a menekülést a szigetről. Sajnos csalódtam. Azt azonban nem vártam volna öntől Mazon hogy ilyen keveset lehet adni a szavára. Azt hittem, hogy Ellie is asszony szobája előtt őrködik, és ehelyett szökni akarnak. Mindent megmagyarázok, nyugte a fiatalember, és mérgében nagyot rántott a kormánykeréket. Az Istenért vigyázzon egy kicsit, mert felfordít bennünket, nevetett a detektív. Egyébként vegyen nyugodtan irányt a város felé. – Ön igazán kedvesen viselkedik, Mr. Hughes? – szólalt meg a lányak ki eddig némán ült mézünk mellett. – Remélem, nem fog rosszat gondolni rólunk, hogy el akartuk hagyni a szigetet. – Soha sem gondolnék önről rosszat, – mondta a detektív udvarjasem. – Egyébként kitűnően el tudom képzelni, hogy mi történt. Mézőn úr telebeszélte a fejét azzal, hogy a szigeten veszély fenyegeti. – Így volt? Nem egészen, válaszolta a lány kis szünet után. Az igazság szerint én beszéltem rám ézünk, hogy szökjünk meg a szigetről. A rendőrség nem tudta megvédeni apámat a gyilkostól. Hát, ha rám is az ő sorsa vár. Az életemmel kezeskedem arról, hogy a haja szála sem fog meggörbülni, mondta Hugh szünnepélyesen. Teljesen magától teszem függővé, hogy vissza akar -e térni a szigetre vagy sem. A városba felkeressük Hard urat, Boldogult édesapja ügyvédjét, és maga, ha úgy tetszik, nála maradhat a vizsgálat befejezéséig. Fogadja el ezt az ajánlatot, Elli, mondta a titkár élénken. Bevallom, kellemesen csalódtam önben, Mr. Hughes. Ön igazi gentleman. Inkább a kormányra vigyázzon, dörmögte a felügyelő. Közeledünk a kikötőhöz. A kisváros rohamosan nőtt ki a tengerből, és alig néhány perc múlva már meg lehetett különböztetni az egyes házakat és a templom csúcsíves ablakait. A kikötőbe kis halászbárkák horgonyoztak. A köd mindinkább felszállt a tengerről, a csónak óra sebesen hasította a vizet, a part gyorsan közeledett. A kis fehér házak szemlátomást tekintélyesebbek lettek, és a gótikus templom egyre magasabban nyúlt fel az ég felé. A torony tetején álló érc angyal lángolva verte vissza a nap első sugarait.